Dar -mă pe, mine, pe, mine. Pe, mine. pe tata l-am înjurat, nici de mama n-am ascultat La ce -am iubit am renunțat, familia mi-am pus în cam Am riscat pentru tine, dar nu-ți-am păsat de mine N-ai avut pic de rușine, câtă iubire de sine Și îmi fac singur o blestem numele dau. Te-am mereu ca pe o piesă de muze Alea, ne privim ca doi dușmani Iubire doar cu bani Ce-ți mai plăcea pe limbi Hai mă pe mine! Ți-am vrut binele Ierta-mă, pe, pe mine! Am riscat pentru tine să ai frumoase zilele Zilele și nopțile Alergam pentru noi Când dragoste că război. Nu știu ce să mai cred Mințile simt că Orgoliul pe primul loc, ai mizat totul pe noi, pe o carte de joc, inima neagră mi-a luat-o Timpul ne-a schimbat, mă întreb când ne-am maturizat De ce ne-am suportat, obișnuiți ai drogurat Dar dacă doare mă opresc cât de avrăjarea să halezi N-am putere să mai iubesc, nici de nenoroce Nu m-am mai căutat, vezi, este loc de viața ta Să te cine eu nu mai pot iubirea mea de ce banii, de ce viața mea De ce banii Înaintea mea De ce viața mea Zilele și nopțile Alergam pentru noi, când dragoste, când voi Nu știu ce să mai crezi, bitiile simt că Ți-am vrut binele, iar am pe, pe mine. Pe mine, Am riscat pentru tine să ai frumoase zilele, zilele și nopțile. Alegam pentru noi când dragostea e voi. Nu stiu ce să mai cred, Mințile